чи тому, що були призначені Богом або Долею Матері інші звичаї, ані не тому, що клімат інший у Китаї, Японії і Сполучених Штатах Америки. Часом здоровий глузь дає відповідь найбільш зближену до відповіді антрополога, бо їх так виховано. Поняття культурної антропології хоче визначити цілий спосіб життя народу, соціальну спадщину яку одиниця отримує від свого народу. Можна окреслити культурою ту частину спадщини, яку було створено людьми. З другого боку, доглибинна психологія і психіатрія ствердили, що структура особистості, зокрема її настанова до світу, до життя, до інших людей, витворюється під впливом переживань у ранньому дитинстві. Під час перших п'ятьох років життя кладуться основи для пізнішої постави в житті. Для оптимізму, для довір'я до себе і до життя, або песимізму і зрезигнованості. Так само типи емотивних стосунків дитини з батьками, з братами і сестрами та іншими членами рідні, стають прототипами майбутніх відношень дорослої людини до шефів, до підвладних, до авторитетів, до приятелів, до своєї дружини, до жінок. Значить, родина – це основне міліє, середовище, що формує характер вдачі людини. Життя в лоні родини в перших роках земного існування дає ключ для розуміння структури характеру, для зрозуміння як-то численні Почувальні конфлікти малої дитини доводять до витворення своєрідних рис характеру, які появляються в спеціальній поведінці. Ці переживання раннього дитинства, звичайно, забуваються, але їхні сліди в підсвідомому діють і керують поведінкою дорослої людини. За останні 50 років, Доглибинна психологія досить докладно описала всі ці динамічні процеси впливання ранніх переживань на особистість людини. Тепер лишилося сполучити висліди двох наук – доглибинної психології про вирішне значення раннього дитинства на формування вдачі. І висліди антропологічних, описових студій про вплив культури на поведінку і характер етнічних груп. Можна припустити, що так як особисті прикмети характеру людини створюються в ранніх роках, так теж вплив культури на характер людини рішається головною мірою в тому самому часі, бо йдеться про один виховний процес, зумовлений культурним середовищем групи. Досліди Бенедикт про японський характер, «Маргарет Мід» про мешканців Балі – і американців доказали, що не расові, але культурні впливи, передавані через родини, оформлювали ментальність і вдачу тих народів. Усім впадають в очі такі риси японського характеру, як велике почуття обов'язку, послуг, зрозуміння для ієрархічності культ батьків, брак спонтанності, бо все життя мовби скути обрядовими приписами але час від часу приходить до суперечних впливів, до вибухів, афектів, непослуху, до особливої схильності, до змислових насолод. Бенедикт пояснює ці риси на основі японського виховання дітей. Японська родина побудована гіерархічно. В тому самому домі живуть, звичайно, три покоління. Найбільшу владу має чоловік першої генерації, тобто дід. На другому місці стоїть батько. Від дитинства японець призвичаєний бачити свого батька в безумовному послуху своєму батькові, тобто дідові дитини, і він приймає ту саму поставу супроти свого батька. Авторитет батька для дитини бездискусійний і абсолютний, однак цю строгу дисципліну не застосовується до японських дітей зразу перших кілька років дитину виховує мати, яка щедро її кормить грудьми не раз аж до 2-3 року життя. В тому віці немає ніяких обмежень для дитини, зокрема в її іграх.